Okej, okay, då äh, sitter vi här då. Ja. Hur ähm, mycket är vi? vi? Ja, det är Viktor Lindqvist där. Robin Krist mm. och Andreas Nygren. Ja, och nu ska vi då sitta och ha något sorts intro till denna podcast vi ska skapa. Ja, i det här väldigt rummet. Ja, <laughs> det kanske inte är världens mest inbjudande att bringa den till kreativitet. Direkt. Inte precis. Fyra väggar, fyra hörn. Uh. Fin färg där då Ja, det lyser nästan upp hela rummet faktiskt. Men det här med intro kanske inte är så duktiga på De flesta grejerna ska jag ha ett intro Man ska ha ett intro på en podcast egentligen men... Ja, men uh, Som sagt, vi kanske inte är de mest fantasifulla Nej. i I uh, svenskgruppen Så vi, <laughs> <laughs> vi bestämde oss för att göra ett intro Där vi faktiskt bara diskuterar intro. Ja, det är ju lite Eller hur? Ja, det funkar bra Det tycker jag med Ehm um, då, vi har tre olika spanare här. Yes. Med varsin spaning. Mm -hmm. eh, och nu när vi har gått över introfasen på ungefär, ja, det är bra ungefär sådär va? Ja, jag tror nog det. Eller vad tycker mm. du? Ja, jättefint. Ja, visst är det. Så kanske vi ska komma right into it. Själva. vi ja, bara liksom kör på. Ja, huvudbrödtexten, mm -hmm. som man kan kalla det. Ja. Eh, och du börjar va Robin? Jo, jag hade faktiskt tänkt att berätta något, något allvarligt för ehm, Och jag kanske inte ska berätta det här för något som möjligtvis kommer ut på Facebook. Vilket om du hör det här på Facebook eller iTunes så har det ju uppenbarligen kommit ut dit. Mm, kanske inte världens smartast att avslöja det på så offentligt sätt. Men ibland får man ta risker för att upplysa allmänheten. Ehm, jag tror, nämligen min teori det är att frisörerna tar över världen. Frisörerna? Frisörerna, de som klipper dig. Um, ni kanske tänker att oh, Robin, det är ju absurt. Ja ah, visst, det kanske låter absurt just nu, men eh, jag ska visa er vad jag menar, ni kommer tro på mig mer. Mm -hmm. ja. Alla människor, eller ja nästan alla människor, går och klipper sig och då går de till någon, en person de kallar frisör men vänta nu här, du menar du alltså att om man inte går och klipper sig, då är man ganska säker? Alltså, alltså de finns ju fortfarande där i bakgrunden i, och i, håller på med sina grejer. Men du är definitivt mindre utsatt om du inte går och klipper dig. Men hur hade du sett ut om du inte går och klipper dig, frågar jag då? Ja, och kan klippa sig själv. Om man nu känner att man, man känner sig redo för sånt så... Där finns det också hårprodukter. Ah, vi kommer in mer på det senare, ska jag visa er vad jag tänker. Men eh, frisörerna, ja, de må inte, må inte se särskilt farliga ut och de kanske verkar trevliga. Men eh, innerst inne så har de en mörk själ. Eh, det var som när jag klippte mig här i förra veckan. Jag var på en eh, salong med frisörer som står och klipper dig. Och Så satt jag där och hade det lugnt och så fick jag frågan, ja, hur gammal är du då? Mm. Jag tyckte att det var kanske en oskyldig fråga till en början. Men egentligen varför ska de veta hur gammal jag är? Du började liksom fundera lite över vad, vad var egentligen agendan bakom det där? Ja. Åldern spelar väl inte roll när jag klipper mig. Och, och för att visserligen så svarar jag på det här för att vara trevlig och kanske få lite rabatt på slutet. Men, men sen kom en ytterligare en fråga. Var bor jag? Och du mm. nu ska jag Alltså, jag var rädd för mitt liv. Ja, det har de in ingenting att göra faktiskt. Nej, varför skulle de behöva veta, des veta dessa saker? Men jag tror jag har kommit på svaret. De log för oss. Log för, oss. Log för oss? Alltså, de, de skriver ner alla våra svar. Lite som Google då, alltså. Um, nu kanske vi inte ska gå in på så stora hemsidor att uh, knacka på. Mm. Det kanske det kanske, kanske inte. Men, eh, ja, de loggför oss. Alla som inte är frisörer. För frisörerna kanske inte behöver loggföra frisörer. För de är ju, jobbar ju tillsammans. Um, de vill veta vem du är, var du bor, vad du jobbar med. Och sen när de får in all den här data så lägger de det i sina loggböcker och databanker. och De följer dig, de vet vem du är, de vet var du bor. Men Robin, tänk om de bara vill kallprata. prata? Det är vad de försöker få dig att tro, kanske. Har du någonsin talat om det här med eh, samtalsteknik? Samtalsteknik, och vad innebär det? Ja, man försöker bygga ett förtroende, en relation med den man pratar med. och man försöker verka oskyldig. Och sen bara smäller det. Precis. Och det är just vad de håller på med. Eh, men vart de lär sig det här, vart skulle de göra det? Av frisör, varför skulle de, hur skulle de kunna vara så bra på det? Jo, men... Har ni aldrig lagt märke till alla frisörutbildningar som finns idag? Jo men precis, som man bara tittar på John Bauer här. De har ju ett helt frisörprogram. Precis, en hel sektion av skolan som blir framtida frisörer. Det är fan ganska läskigt. Ja, de får sina utbildningar från friseroorganisationen. Och utbildar sina nya rekryter i skolorna bakom lyckta dörrar. Därför de lär sig hur man låter övertygande, pålitlig och sedan riskfritt kan hon fråga sina känsliga frågor. Mm. Läskigt, jag vet. Men det är inte allt. Alla dessa hårprodukter. Shampoo, balsam, vax, gelé. Ja, vad är allt egentligen? Mm. Nu kommer jag alltså se in på det som Andreas här vill veta. Ja. Um. Jo, Andreas. Och alla andra där ute. Det är frisörernas sätt. Att testa sina nya produkter, sina nya gifter. Uh -huh. ja. Alltså mänskliga experiment då? Ja, precis. Vi är som labbrotter för dem. Huh. Ja, där sitter vi och vi tror att vi blir fina i håret, medan de smetar in oss i deras gift för att hitta det bästa sättet att diskret ta livet av oss. Um, till och med forskningen har kommit en liten bit på vägen att spåra det här. De. Man har ju självklart gjort forskning, men, men det finns inget definitivt. Men det finns att... De har hittat limonen som finns i citronskalsolja. Och linalol, en viktig beståndsdel i lavendelolja. Och det är de absolut vanligaste dofterna i hygienprodukter. De kan skada ditt hår. De kan få håravfall. Det kan bli torrt. Du kan förlora färg. Tänk vad mycket gift de sätter ihåg på dig. Hur mycket krävs det då för att man ska vara i död av det? Ja, det finns det ingen forskning om. Men, men alla som dör har ju någonsin varit och klippt sig. Antagligen. Ja, det är, det är ju i och för sig sant. Det är en slående statistik. 100% nästan. En stark teori. Ja, visst är det. Det är ju inte mycket som kan säga emot det. Berätta då Robin, hur länge har det här pågått? Ja, det finns ju lite sådär forskning på internet individuellt. Jag vill inte säga... Ni kanske inte tror att det är särskilt trovärdiga källor då. Men jag försäkrar er om att det har hållit på i minst tio år. Minst tio år säger du? Ja, så när du var åtta år så höll det här på. Mm. Mm, alla frisörutbildningar har ju bara, bara boomat nu de sista åren. Det var så alltså bara explosionsartat. Ja, och jag vet, inte, jag vet inte varför. Det kanske är att ungdomarna börjar tänka sig att Ja, det kanske är en organisation där jag vill vara med och ta över världen. Men ja, det är i alla fall det som händer. De, tänk er, frisörerna, de sitter nära dig, står bakom dig med saxar. De har såna vattenbad för om de ska tvätta dig. De kan bara dränka dig eller de knivar som de kanske skär ditt hår med eller dina, ditt skägg. Det, det kan inte vara mer än livsfarligt. Ja, varför ska man lita på dem? Ja, det är frågan. Finns det något varfarligt här i världen, eller vad tror ni? Ja, det vet vi inte riktigt. Vi har inte riktigt fått del i, oss, del i er lyssnare våra andra spaningar än. Men... Ja, jag är ju väldigt intresserad. Har ni något som kan vara något mer allvarligt än detta? Mm. Jo, jag har en. Jaså, alltså, vad är det då? Du vet de där jävla sniglarna? Som... Sniglar? Ja. Alltså sånt här som man har på typ tomten? Nej, djuren alltså. Insekterna. <laughs> ja, okej. Okay. De... Vad är det med sniglarna? Alltså de där slämmiga sakerna. Ja. Som slämmar runt. De som slämmar runt, ja. Det är ju så att de har varit förtryckta i samhället ett bra tag nu. Har de varit förtryckta? Ja. De... Hur menar du då? Ja, alla barnen så här, gillar jag att så här, peta på dem. eller till... Så de dör. De är skala alltså Och mörder sniglarna, ingen gillar i dem. Nej usch, vi hade jätteviktiga såna på vår tomti För att vi fick köra salta Och göra allt möjligt förbaka. Ja men salta är faktiskt ganska taskigt Det är faktiskt djurplågeri Ja Jag vet inte om sniglarna förtjänar min känsla det, det är som om någon hällde syra på dig Och så dog du långsamt Ja det kanske inte låter så trevligt <laughs> Nej Men grejen är vi hade försökt kommunicera med dem vi har aldrig prövat, vi har bara trott att de är idioter. När de faktiskt har så här, ja, sm, sm, två små tänder ja. på sina ja, så kallade huvuden. Så det kanske går att kommunicera med, men vi försöker inte, vi bara kliver på dem. Så du menar att sniglarna har ett eget liksom personlighet och kan kommunicera med varandra. Ja, finns det alltså någon slags snigelkultur <laughs> där ute? Ja, det är säkert. I alla fall i deras värld. Det finns också... De har säkert att människor som faktiskt gillar sniglar. Jag tror faktiskt att sniglar ganska hög i kup. Tror du att de är intelligenta djur? Ja, tror jag säkert. Som, de var lite glupska. Så, som delfiner då? Ja, exakt. Kanske smartare än delfiner. Sniglar är alltså samma sak som delfiner. <laughs> Förutom att de, de, de inte lever i vattnet. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men ja, det är lite hemskt när... När... Pappas niger blir nedtrampad på en promenad med sina små andra snigelbarn. Det är inte så trevligt. Men jag tänk om du ut med promenad med din familj och sen blir din pappa nedtrampad. Nedtrampad av vad vadå? En människa, eller en unge som bara, oj, också. Hallå, vi, vi är ju stora. Vi kan ju inte bli nedtrampade. Ja, men vi kan ju tänka oss en jätte då, kanske, i det här Jättar, fallet. Jättar, kom det ifrån då, då? Jättar, de är väldigt, väldigt riktiga. Okej, okay. okej, okay, så... <laughs> Det finns en chans att när jag vet ute går så bara klampas någon igen. Det finns en chans, men vi vet inte exakt hur stor den är. Aha, okay. Forskningen är inte fullkomlig, fulländad. Nej, precis. Men mm. eh, tillbaka till sniglarna nu. Ja. <laughs> ja, men alltså, det är ju så att jag har min teori om en, om att de skulle ta över världen. Det är att de, de, de, de, de, som sagt, de är väldigt smarta. Så jag tänkte att de skulle typ gömma sig under ordreska grottor. E, typ, i typ hundra år och sånt. De behöver vi nära, de gillar så här grönsaker och sånt. Så jag tänkte att de kanske skulle typ ta kontakt med människor och sen typ lova hamna som gör grejer typa, om du hjälper oss med världskarväl, då får du typ allt du kan Och sen, sen så bidrar människorna smiglar med mat och typ grönsaker. Ja. ja, och hur hade du tänkt att människan ska förstå snigen? Ja, men de kommer inte sig med sina tänder. Men hur ska... Hur, jag vet inte hur en pratar. Ja, men det är telepati. Jaha. Och när, när kommer det här hända? När kommer sniggrunna komma ut ur sitt gömställe? Om hundra år ungefär. Om hundra år? Ja, då kommer, de, då kommer de ha blivit så starka och så många. De lägger jättemånga ägg. Så då kommer de... Ja, då kommer de kommer vara mer än mänskligheten. Alltså mer än nio miljoner ungefär. I Sverige... Nej, i världen. Nio miljoner i världen. Nej, biljoner. <laughs> biljoner. Oj då. Det är ganska många sniglar det. Ja. Och ja, då får vi starka immunförsvar. Så självklart, för de blir större. Då kan inte folk trampa på dem. Det är deras immunförsvar består av. <laughs> deras klampförsvar. <laughs> ja. Men jag har också någon bevis för det här. Ja, okej. Okay. Får låt höra. Mm. Och mitt första bevis är att 2012 så var det rekordår för snigelägg. Oj. Alltså ägg överallt. De har redan börjat alltså? Ja, <laughs> exakt. De här äg äggen har ju slart hittat och eh, de är ju borta nu. Men de har blivit lite mer... De är, de är mer och mer diskreta för varje år. Så den, de håller på. Aha. Så typ 2012 eller något så kommer... Ja, det kommer inte... Det kommer att snigla överallt. Nej då. Det låter inte bra. Mm. Min, min andra bevisar också ett, ett propaganda på tv. Där har jag en börjat nu. Propaganda på tv? Mm, Om snig. de sniglar. Ja, alltså har ju ett Ja, jo. Det är lite liksom liten sniglar. Ja, det är det faktiskt. Ja. De vill, de, deras propaganda då är ju att de vill få fram, sniga pantor som söta. Och gulliga. Ja, det är de inte egentligen, de är ganska slämmiga och äckliga. Så då måste det alltså finnas andra människor bakom som hjälper sniglarna. Till exempel... Människor utklädda till björnkostymer. Det är... Ooh, det där är, illa. Alltså. Där, det låter inte bra. Det är största största hjälper. <laughs> Människor i björnkostymer. Det kan ju vara maskotar mm. överallt. Tänk ju maskotar på såna här amerikanska fotbollsspel. Och liknande. Och som bara dansar kring på planen. Jag har inte ens tänkt på är, De signalerar till sniglarna. Herregud. Ja, oh, jag vet. Det ser distort ut. Ja, och sen bevis nummer tre, det ett snig använder, använder sig kommersiellt syfte. Till exempel på, på Lens, då, då finns det snigelkuddar. Ja, okej. Okay. Mm. Så det är liksom, de, de tar liksom över den kommersiella världen. Herregud, de tar över nästan varenda del av mänskligt samhälle. De ja. säljer sig till varumärke. Ja. Verkligen. De kanske ska bli PR-människor. PR <laughs> PR-sniglar då? PR-sniglar, ja. <laughs> Och där kommer det kommer leda till en dystopi såklart så där. där sniglar är, har makt över världen och kommunicerar med människor som då är slavar, telepatiskt och ger dem order som typ arbeta, jobba mest träd, jobb då och eh, istället för motvägar kommer vi ha snigelvägar eller slem, så här Slämspår, ja. ja Enorma slemkanaler jag, jag kan se det framför oh, mig men... Nej, usch, det vill jag inte ha med om <laughs> bäst att sniglarna eller vad ja. tycker ni? Ja, de är smarta och. Ja. Men eh, är du vi får samt hela Sverige. Det ja, <laughs> finns det ingen chans. Ingen chans för oss. Mänskligheten. Nej, det finns ju liten chans. Men det är ju ganska komplicerat. Då måste ju gå ner, ner under jorden och gräva runt rönstvar där och typ. hitta Men ja, då kan vi kanske anlita murhadarna för att hjälpa oss. Eller Murpatsfolket ja, då. Ja, <laughs> hela, hela djurriket kommer ju blandas in här. Ja. Det ser inte ut för framtiden. Jag tror inte de bryr så mycket faktiskt. Kan vi få någon, några ljusare idéer kanske, Viktor? Ja, det, det vet inte. Tusen alltså. Om, om då... min spaningen och vidare är mer positiv här. Det är mörkt där också. Ja, du går bet här. Uh, jag har ju skrivit ett litet intro till det här för att få in i situationen. Okej, okay. okay. uh, Ni har väl hört talas om det här med hotbilder och hur de aldrig är direkt konstanta. Ja, det, det, all, alltid ska det vara något nytt vi är rädda för uh, Sist var det ju domedagen ja. Som uh, inte visade sig vara sann Ja men precis Vi lever ja. idag uh, Det är ju svårt att hålla reda på alla farligheter i världen uh, Särskilt svårt är det ju då, uh, då för oss här i Sverige uh, Vi kan ju oftast inte ens relatera till resten av boten i världen mm -hmm. uh, Till exempel så är amerikaner, amerikaner är rädda för terrorister Kineser är rädda för staten Eh, regeringen i Mexiko, ja de är rädda för mexikaner. <laughs> okay. Ja listan blir lång Ja men vad är vi i Sverige rädda för då? Ja men precis, det är precis det jag ska fråga nu Men vi svenskar, vad är vi rädda för? Ja, kan det vara kanske frisörerna? Ja, det kan vara det, kan vara det, precis Men, eh, länge har det ju varit så att större nationer som till exempel Ryssland Det har ju länge varit ett hot mot hela Europa, inkluderat Sverige men, för att de ska ta över militärt då? Jo, precis, precis. Men vi har ju på något sätt lyckats intala oss att vi aldrig kommer att råka illa ut. Ehm, ja, men vi lever i någon sorts vi... förfalskad trygghet. Jo, men precis. Det är nästan så människan fungerar. Och vi svenskar, vi kan ju liksom för tillfället då bara dra slutsatsen att vi inte behöver vara rädda för någonting. Men så är självklart inte fallet. Det jag vill komma till är att vi har blivit förbländade av problemen i övriga världen. Vi har blivit hemblinda. Yes. Jag har en liten fråga här till våra lyssnare. Vet ni lyssnare i vilka sammanhang många trafikolyckor sker? Nej, jag tänkte väl det. Olyckorna sker många gånger vid hörn. Hörn? Ja, precis. Hur Byggnadshörn hörn? och gatuhörn. Det är bara några exempel på vad man börjar se upp med när man kör bil. Men, men alla olyckor på motorvägen då? Hörnen är farligare. Du ska bara höra. Bara, du ska Okej. Okay. Eh, det har trots allt även skett mod i samband med dessa olyckor. Eh, sist det hände blev en kvinna faktiskt ihjälslagen med en hockeyklubba. Av personer de krockat med. Och det var alltså vid ett hörn. Va? Ja. ja. Fan, är det ja. Det låter ju inte bra. Var det hörnet som eh, aggroverade dom? Ja det är, det är oklart alltså. Men det, det som är klart är att det hände vid ett hörn. Blev hörnet dömt? Faktiskt inte. Otydligt Han nog. slapp undan. Men alltså det slutar då inte där. Utan faktum är att hörn också är en fara för gående. Hörnen skymmer ju sikten. Det säger sig självt. Särskilt för otmärksamma. Och mötande personer kan på så sätt råka ut för mindre allvarliga frontalkollektioner. Ja, det är sant. Det är, några gånger Man kommer runt ett hörnet så bara tjoff så är det någon där. Ja, precis. Men oavsett så kränker sådana händelser människornas personliga utrymme. Något vi här i Sverige anser oss ha rätt till. Det Är det hörnens fel alltså? Det här är hörnens fel. Så det är inte personen som inte har någon koll på som kommer till andra sidan? Indirekt så är det hörnens fel. Det är hörnen som tvingar oss på varandra. Alltså det är bara för att hörnet inte fanns det så kanske inte jag hade valt att gå den vägen eller? Är det hörnen som har lockat dit mig? Men vidare så är hörn oekonomiska. Både för förflyttning och förvaring så är hörnet dåligt utnyttjande av vår gemensamma plats på planeten. Plats kan inte produceras. Det kan faktiskt vara vår mest begränsade resurs. Ehm, detta är läget idag. Detta märker vi av i dagens samhälle. Men om vi inte börjar fundera på lösningar redan nu så kommer problemen snart att hoppa sig. Okej. Okay. Ehm, Hörn är med andra ord en påtaglig samhällsfara, särskilt för vår svenska livsstil med plats för benen. Kan den svenska mentaliteten verkligen överleva hörnens platskrav? Jag säger att det är högst otroligt. Men platskrav, tar hörnen verkligen så mycket plats? Den tar faktiskt så mycket plats. Men tänk plats. om du hade ett, ett runtrum. Jag ser att det är väldigt svårt att, eh, produce, att, eh, att inreda ett runtrum. Det må vara så, men du får ju tänka på att det är hörnens makt som gjort att vi måste använda fler hörn för att möblera ett, hörn, eller ett rum med hörn. Jo, det är faktiskt sant. Om vi hade sluppit hörnen, då hade vi aldrig haft de här problemen. Nej, precis. Det är sant. Ehm, då i framtiden, då när det här börjar faktiskt bli ett riktigt problem, då kommer utrymmesrelaterade våldsbrott att stiga skyhögt. Ehm, personligt utrymme kommer... Ja, helt enkelt var reserverat för de allra rikaste och mest inflytelserika individerna. Som till exempel politiker och liknande. Ehm, det enda som kommer egentligen trivas i denna miljö blir ju vara tvillingar. Ja, så illa kommer det bli. Det låter ju som näst framtidens olja nästan. Ja, lite så. Men fortsätter platsbristen så kommer ju människan slutligen ge upp på utrymmet. Och anpassa sig till att leva tryckta mot varandra. Vilket kommer kulminera i en transformation till stora kollektiva livsformer. Jag liknar det här med korallrev. Det har du ju sett. Det är bara en stor matta av levande varelser som ja. är tryckta mot varandra. De lever precis på varandra. Ja, precis. Det är väl mysigt. Det kanske kan tänkas vara mysigt, men oh, när tänk... du ska gå på toa, vad gör du då då? Ja, oh, det, det är ju sant. Hey, det... hey. Får man be, be dem blunda ah. eller då? <laughs> och Tänk på konserter. om ni tänker på hur jobbigt det är när alla står och hoppar runt den och liksom att det är svettigt och trångt? Ah, jag... Precis. Men jag vill verkligen ha om min, egen, om man... min eget rum. Liksom, om, alla då, om alla då blir tryckta mot varandra konstant hela tiden. Vi kommer ju till slut bli som en stor svamp bara. Liksom ihoptryckta och skrumpna och äckligare än. Usch, ja, ja. jag kan tänka mig det, verkligen. Men eh, vad ska vi då göra åt problemet? Ja, faktum är att jag tog mig friheten att förbereda en liten lösning. Åh, oh, vad skönt det är att höra. Något ljus i denna rapport. Precis. Eh, det jag hade tänkt var ju då att regeringen, de ska införa ett statligt hörnverk. För att ja. genomdriva en lösning på detta överhängande problem. Eh, varje enskild kommun bör ha en speciell grupp av hörnansvariga i sin statsplanering och upprätta konkreta hörnavvecklingsplaner. Långsiktigt måste ju alla hörn byggas bort. Det låter ju nästan som något sorts skatteproblem det här. Ja, kanske det, men det kommer ju ta lång tid. Men det är ju faktiskt viktigt att handla snabbt för att vinska riskerna. Många fastighetsägare kommer inte ta ansvar eller har råd med att bygga bort sina hörn. Precis. Eh, staten brister. måste därför betala generösa stimulansbidrag, hörnpengar, till det som bygger bort sina hörn. Ja, så staten ska bidra med det här? Jo, precis. Vad har staten sagt om denna spaning? Har du delat med dig till staten? Nej, men jag tänkte göra det lite senare. Ja, men... Det har ju förstås inte blivit ett riktigt problem Nej, ja, men... precis. Men ja, jag hör att det kan kulminera. Ja, precis. Har du tänkt att maila Reinfeldt? Nej, inte fält just med, för han, menar, han ser ut som en stor alfons, jag kan inte riktigt lita <går> På på ja, precis. Ehm, På sikt ska ju då ett totalförbud mot hörn införas. Ehm, man kan ju då tycka att kostnader, kostnader kan gå upp i omöjliga summor. Men det stora beloppet precis ses som en god möjlighet att stimulera vår ekonomi. Sverige kan faktiskt bli ledande exportör av ny hörnteknologi. Oh. När även vår ombärd inser faran med just hörn. ja. det låter ju bra. Och då slipper vi alla de här hårda hörnen på skrivborden som man kan slå sig och slå upp hela skallen på. Mm. Tänk oss en rumbad hörn istället. Ja. Den är inte ju lika ont. Nej, det är sant. Ja, det var väl eh, det vi hade att säga idag. Jag tror nog det. Eh, en avslutning kanske också krävs, men... Eh, det är vi inte heller särskilt duktiga på. Nej, nej det här med avslutat. Alltså, avsluta vad man säger. Det här med liksom använda punkt. Det kan vara lite jobbigt att bara avsluta ja, så här. Och, och så här på, på On the fly komma på en avslut. Vi är inte särskilt kreativa. Nej. Detta rum har ju inte förbättrats sedan vi sist såg på det. Nej, om möjligt så har det nog blivit faktiskt mörkare här, tror jag. Lite grann. Mer utstående hörn efter jag har fått höra vad du har sagt tycker jag. Jag vet, jag känner faktiskt lite bevakad, gör jag. Ja. Det är väldigt mycket hörn inne. Ja, vi får, vi får väl hoppas att eh, i alla fall någon kommer på lösning på våra förslag eller tar lösningar i akt. Liksom tar initiativen då. Precis. Mm, våra goda lyssnare. Ja, våra goda lyssnare. Det är er vi vill sträcka oss till. Hjälp oss. Så, tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Mm, tack.